Credem în Dumnezeu sau în părinți? Una din cele mai mari provocări ale unui consilier creștin este să aibă de-a face cu convingeri greșite pe care persoana le-a căpătat în copilărie și care îi sabotează viața în prezent. Să aibă de face cu astfel de convingeri înseamnă multă muncă și de obicei nu se poate realiza o curățare decât parțială de ideile toxice care între timp au generat comportamente dăunătoare. Prin credința în părinți, nu mă refer doar la părinții biologici, ci la toate persoanele care au influențat valorile individului în perioada sa de formare, inclusiv la grupul religios din care face parte acea persoană. Părinte, în acest articol, înseamnă persoană sau grup care a pus tipare de gândire sau comportament în acel individ. După cum probabil știți, noi suntem creați să ne adaptăm și adaptare înseamnă și crearea de tipare de gândire sau acțiune care ne permit să ne ușurăm activitatea decizională. Dacă facem de mai multe ori un lucru, acel lucru devine obicei. La nivel de gândire, dacă executăm o anumită logică de mai multe ori, acea logică devine obicei. Dacă vorbim de partea biologică, asta ajută foarte mult. Învățăm trasee, operații matematice, poezii, deprinderi, meserii, plus alte abilități și teorii care ne ajută la trăirea unei vieți cât mai nestresate. Totuși, nu toate deprinderile noastre, nu toate șabloanele dezvoltate, sunt constructive și benefice. De exemplu, dacă ne speriat un câine, putem dezvolta o frică de câini și un tipar pe care să-l păstrăm toată viața. Cunosc pe cineva care era să fie lovit de mașini de câteva ori din cauza că a sărit pur și simplu în stradă la uzul lătratului unui câine. Aici mai putem adăuga obiceiurile sănătoase privind alimentația, mersul, trezitul, culcatul și altele. Când vorbim însă de tipare de gândire în ce privește psihicul, lucrurile se complică mult, iar dacă mai combinăm și cu spiritul, e și mai greu de descurcat problema tiparelor. Tipare de gândire pot ruina o viață sau o pot construi. Cine captă o înțelegere acestor tipare poate face aproape orice. De fapt, cele mai multe limite ale vieții sunt doar în mintea noastră. Sunt tipare pe care le-am primit ca atare de la părinții noștri sau pe care le-am dezvoltat ca urmare a unor condiții ale lor. Toată discuția se învârte în jurul mediului în care am crescut. Mulți oameni pretind că sunt credincioși. Aproape toți își declară credința în Dumnezeu, dar foarte puțini din ei cred cu adevărat în Dumnezeu și devin făpturi noi. Cei mai mulți din credincioși cred de fapt în doctrinele și șabloanele părinților lor, de la care nu au curajul sau dispoziția să se abată. Nu este o credință a lor personală în existența și prezența lui Dumnezeu, ci o credință a cuiva care a trăit cu ceva vreme înaintea sa. De cele mai multe ori, nu e nici măcar o credință a părinților lor biologici, ci a cuiva mai îndepărtat. Asta fac... Cei mai mulți oameni religioși, indiferent de cultul din care fac parte Deși neoprotestanții acuză oamenii din ortodoxie sau catolicism de credința în tradiții Și ei se află în aceeași situație, doar că sunt alte tradiții, alte tipare, alte stereotipuri Să încerci să gândești în afara cutiei religioase e o treabă grea și necesită sinceritate și efort E tare ciudat să spui întrebări împotriva tiparelor pe care deja ți le-ai asumat E greu să gândești măcar o secundă critic despre și credinței? E aproape un sacrilegiu să pui la îndoială teoriile emise de un stâlp al credinței? De parcă cei oameni nu ar fi putut greși? Pe asta, de fapt, se bazează rezistența religiilor, pe neanalizarea informațiilor. Așa se face că sunt religii care numără imense mulți membri, dar au la origine oameni îndoielnici, imorali sau hedoniști cu acte în regulă. Nu afirm că ceea ce credeți este greșit, dar vă provoc la un efort mare. Încercați să răspundeți la întrebarea Cred eu în Dumnezeu sau cred în ce cred părinții mei? Apoi completăm Credința părinților mei este bună? A fost o credință a lor în Dumnezeu sau le-a fost impusă? Nu toate credințele noastre privitoare la Dumnezeu sunt credință. Unele din convingerile noastre nu au fundament biblic, altele sunt exagerări, altele sunt diminuări. Avem nevoie de o credință personală în Dumnezeu care vine doar din relația noastră cu El. Avem nevoie ca... El să fie în noi pentru ca noi să putem umbla cu El. Asta ne dă anxietate și teamă. Faptul că nu-L cunoaștem direct, ci cunoaștem și credem uh, într-un Dumnezeu al altcuiva, care poate fi Dumnezeul bun, dar care este necunoscut de noi. Tema asta este vastă și îmi propun să mai scriu, mai ales pentru faptul că eu însumi sunt în procesul descotorosirii de tipare nesănătoase și de construire de tipare noi pe care Dumnezeu le construiește. Întreaga viață religioasă fusese construită pe tipare eronate, deși principiile erau corecte, care mi-acordau mi mie însumi puterea de a trăi sfânt tipare, care m-au dus la un eșec lamentabil și care m-au dus la prăbușire. Acum știu sigur că am credință în Dumnezeu și am credință în Hristos Iisus, Fiul Său. E credința pusă în mine de El, nu de părinții mei. Dar tiparele vechi nu sunt ușor de destructurat și implică durere, renunțare, zdrobire. E greu să accepti că ani de zile ai crezut și ai acționat greșit. E greu să recunoști eșecul, dar asta aduce eliberare. Tu în care Dumnezeu crezi? Ioan 20 cu 31 spune, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui.